Făcuse multe minuni în fața ucenicilor săi, umblase pe mare ca pe uscat, Îmulțise pâinea și pești în două rânduri, căci odată a săturat cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești, Altă dată vreo patru mii de oameni cu vreo șapte pâini și câțiva peștișori. Bunul Mântuitor tămăduise mulți bolnavi, orbi, muți, paralitici, și alungase duhurile necurate din cei îndrăciți. Toate minunile acestea mai presus de fire dovedeau că El este Dumnezeu adevărat, căci numai Dumnezeu putea să facă asemenea mari și minunate minuni. Ucenicii erau încântați de toate minunile și învățăturile Lui, dar Isus nu era numai Dumnezeu de desăvârșit, era și om de săvârșit. Purta un trup omenesc pe care l-a luat din Sfânta Fecioară Maria. Și cu trupul acesta el vrea să împlinească ceea ce spusese prorocii mai înainte, să pătimească și să sufere cele mai groaznice dureri, apoi să se răstignească, să fie omorât și îngropat. Ca prin suferințele lui, prin moartea lui, să avem și noi mântuirea sufletelor noastre. De aceea, într-o zi, început să spună ucenicilor săi că el trebuie să pătimească mult, să fie patjocorit și omorât, apoi a treia zi să învieze. Ucenicii nu puteau înțelege lucrul acesta, bancă încă Petru l-a și sfătuit zicându -i. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Pentru care cuvinte Iisus i-a zis lui Petru, înapoi a mea satană. După ce a certat pe apostolul Petru, a strigat către toți ucenicii săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine... Să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine-și va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Apoi vorbește mai departe Iisus, arătând valoarea sufletului și răsplătirea fiecăruia după faptele lui, când va veni ca judecător într-o sa. După aceste învățături, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și Iacov și s-au suit pe un munte sus să se roage. Pe când se ruga, s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumină. Asemănarea luminii cu lumina soarelui și a zăpezii ne spune Sfânta Scriptură, pentru că nu se putea asemăna cu altceva. Dar lumina feții și a veșmintelor lui erau mai strălucitoare decât lumina soarelui și a zăpezii de șapte ori. Dincă ochii celor trei ucenici n-au putut să privească prea mult și au căzut cu fața la pământ de strălucirea aceea minunată. Prin această strălucire a vrut să-i facă pe ucenicii Iisus să înțeleagă că El este de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, nu numai om smerit, sărac, căci nu avea hrană nici pentru o zi. Și măcar că văzuse ei atâtea minuni pe care le făcuse Iisus în fața lor, dar în timpul când făcea minunile Iisus, nu lua o înfățișare deosebită, ca să nu zică cineva că el nu este om, ci este o fantomă, o nălucă. Domnul Hristos, ca Dumnezeu a toate știutor, a cunoscut mai dinainte ce zdruncinare grozavă vor avea ucenicii în vremea patimilor sale. Atunci când vor vedea că el se lasă prins, și legat de ostași, bătut și tinuit, crucificat și omorât. Domnul a știut că în acele momente grele li se vor spulbera din minte toate învățăturile și chiar minunile lui. De aceea a făcut această minune mai presus de fire cu însuși trupul său, ca să-l schimbe în strălucire dumnezeiască sau mai bine zis, să lege Dumnezeirea cu trupul lui pentru câteva clipe, ca văzând ucenicii strălucirea aceasta mare, să-și aducă aminte de frumusețea chipului său atunci și să înțeleagă că el rabdă acele chinuri de bunăvoie pentru izbăvirea noastră. Sfinții părinți ne spun că această minune a făcut-o Iisus mai înainte, de a pătimi și a murit pe cruce cu vreo patruzeci de zile. Pe când încercau ucenicii să vadă pe Domnul, în acea strălucire mare, iată că s-a arătat lângă Domnul și cei doi mari proroci ai Vechiului Testament, Moise și Ilie. Acești proroci au fost trimiși de tatăl pentru mai multe pricii. Una, ca să arate ucenicilor că Isus nu este Moise, nici lije cum credeau unii, și este însuși fiul său cel prea iubit. Al doilea, că Isus este judecătorul viilor și al morților, fiindcă Moise murise foarte de mult și el era unul care venise dintre cei morți și sta de vorbă cu Isus. Iar Ilie care a fost răpit cu trupul în laturile celor vii și reprezenta pe cei ce încă nu s-au mutat din viața aceasta. Și al treilea pentru că Moise și Ilie au fost cei mai mari râvnitori, de aceea au și început să vorbească cu Domnul Hristos despre patimile și moartea sa care se apropiaseră. Ucenicii ascultau cu respirația oprită să audă ce va grăi Moise și Ilie cu stăpânul lor, Hristos. Moise prorocul așa zicea, preamărite Doamne Iisuse Hristoase, că precum mi-ai făgăduit, așa ai și făcut. Sfinția ta ești împlinirea prorociei mele. Tu mi-ai dat tablele legii vechi scrise în muntele Sinai. Tu m-ai trimis să pierd pe faraon în Marea Roșie. Cu puterea ta am făcut minuni în Egipt. Tu, Dumnezeul meu, ne-ai hrănit 40 de ani în pustie cu mană cerească. Tu ne-ai adăpat cu apă din piatră seacă. Tu și acum te-ai arătat ca acela ce ești Dumnezeu adevărat. Iar Ilie, prorocul, zicea și el aceste cuvinte. Mulțumesc-ți cu Dumnezeul meu, Hristoase, că precum ai făgăduit, așa ai și făcut. Tu ești Dumnezeu adevărat. Pentru numele Tău am mustrat pe împăratul Ahav. Tu ai ascultat rugăciunile mele și nu ai dat ploaie pe pământ trei ani și șase luni. Cu puterea ta mă a trimisești, am înjunghiat cei 450 de popi mincinoși. Cu puterea ta am despărțit apa Iordanului și am trecut pe uscat. Cu puterea ta ai luat la cer cu căruță și cai de foc. Pentru aceasta mă închin și te prea pe tine, Dumnezeul meu. După aceste cuvinte. Au cunoscut și apostolii care era Moise și care era Ilie. La aceste cuvinte a răspuns și Domnul Hristos lor. Voi, slugile mele și prorocii mei, ați făcut minuni mare în lume cu puterea mea. Pentru aceea, Tatăl meu, va da Duhul Sfânt de a știu devenirea mea în lume. Ați propovăduit lumii despre mine și ați dorit să mă vedeți cu trupul pe pământ. Iată acum am venit ca să izbăvesc pe Adam și tot neamul din muncile iadului. Pentru aceea m-am întrupat, m-am smerit și am venit lumină în lume, ca cei ce vor crede și mă vor asculta și vor face voia mea să se mântuiască. Iată, peste puține zile voi fi prins și legat, voi fi dat în mâinile păgânilor, voi fi lovit cu palme peste obraz și voi fi pironit pe cruce. Mă va adăpa cu fiere și oțet, îmi va străpunge asta cu sulița, mă vor omorâ, voi fi îngropat, dar a treia zi voi învia. Pentru aceea tu, Moise, să te duci să propovăduiești la toți cei morți din Iad și să le spui că m-ai văzut, să întrebe și pe bătrânul Simeon, care m-a luat în brațe când aveam 40 de zile, să întrebe și pe Ioan Botezătorul, care m-a botezat în apa Iordanului la 30 de ani. Iar tu, Ilie, te du la locul de unde ești luat și așteaptă înălțarea mea de pe pământ la cer, căci vei vedea și te vei închina împreună cu toți părinții întrupării și biruinții mele. Aceste cuvinte vorbind Domnul Hristos împreună cu prorocii, Petru, apostolul, deschise și el gura și zise, Doamne, bine ar fi să stăm aici și dacă ai vrea să facem aici trei colimi, una ție, alta lui Moise și alta lui Ilie. Dar Domnul n-a răspuns lui Petru niciun cuvânt, și Petru nu știa ce zice. Așa spune Sfânta Car. Petru, apostolul din milă și dragoste către învățătorul său, căuta să-l ferească pe Domnul, să nu ajungă să fie răstignit și omorât de evrei cei pismași fiindcă erau și zilele apropiate ale morții sale. De aceea încă o dată greșește, căutând să-l întoarcă pe Domnul din drumul mântuitoarelor patimi. El nu vrea ca mântuitorul să mai coboare din munte și poate că în mintea lui și-a zis, e bine acum să stea și Moise și Ilie cu Iisus aici pe munte, Căci dacă va încerca cineva să-l atace, Moisei va omorâ cum a omorât pe Egipte, iar Ilie va pogorâ foc din cer și îi va arde cum a ars pe slujitori împăratului Ahav. De aceea zice Sfânta Carte că Petru n-a știut ce zice. Cum i sprăvi Petru de vorbit, deodată un nor luminat i-a acoperit, și i-a umbrit pe dânși și a ieșit din nor un glas care a zis, Acesta este fiul meu cel prea iubit, întru care le bine am voit, de acesta s-a ascultat. Auzind apostolii glasul acela ce a greit din nor, s-au spăimântat și au căzut cu fețile la pământ tremurând de frică. Iar Domnul Hristos a mers de i-a ridicat și le-a zis, Sculați-vă și nu vă temeți! Iar ei n-au mai văzut nici pe Moise, nici pe Ilie, ca să înțeleagă că acel glas a fost al lui Ceresc, care a mărturisit pe Fiul Său, Iisus Hristos, iar norul acela a fost Duhul Sfânt. Pogorându-se din muntele Taborului. Domnul Hristos le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până când nu va învia Hristos din morți. Aceasta a fost înlcuirea mai pe scurt a Sfintei Sărbători de astăzi. Mulți creștini din neștiință, când de schimbarea la față, se întreabă zicând, Ce sărbătoare o mai fi și aceasta? Dar iată cât de mare și cuprinzătoare este această sărbătoare, mai ales prin faptul că la schimbarea la față s-a descoperit lumii Sfânta Trăime, Dumnezeul nostru închinat în Sfânta Trăime. Tatăl care a vorbit, poruncindu-ne să ascultăm de Fiul Său, Cel Preaiubit, Iisus Hristos, și Duhul Sfânt care se arătară în chip de nor luminos. Porunca Tatălui Ceresc de a asculta de Fiul Său ar fi fost de mare folos lumii întregi, căci dacă Domnul Hristos de aceea a venit în lume ca să ne aducă pacea, bucuria și odihna sufletelor noastre, el ne cheamă mereu zicându-ne, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că sunt blând și zmerit cu inima. Și veți afla o sufletelor voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Ce minunată chemare este aceasta, frații! Ce o dignă și ușurare, ce mulțumire sufletească le dă Domnul Hristos, acelora care se apropie de El, îl ascultă pe El, cum a zis Tatăl Ceres, și trăiesc o viață de credință și sfințenie lângă El. Cei mai mulți oameni și închipuie că viața după Evanghelia, după învățătura Bisericii și a Domnului Hristos, este un jug prea greu de purtat. Odată o tânără mi-a zis, Sunt prea tânără, părinte, să mă bag de acum în jug." Această tânără venise să dea slujbe pentru căsătorie. Eu încercasem să-i vorbesc despre odihna și liniștea sufletească pe care o dă învățătura lui Isus. A trecut însă timp și după doi ani apare iar tânăra noastră care trăise în concubinaș cu cineva. Și acum venise cu un copil îndrăcit în brațe, copilul ei. Disperată și supărată de viața ei în dezordine, fiindcă era nepununată, nu știa acum cum să înceapă vorba și cum să-și găsească mângâiere. Atunci am zis, când s-a vorbit de jugul cel dulce al lui Isus Hristos, n-ai primit. Vezi acum în ce jug greu ți-ai băgat capul, în ce necazuri ai intrat? Să știi că nimeni nu te va scăpa de jugul acesta greu, decât tot Iisus Hristos, dacă vrei să vii la El și să asculti învățătura Lui. În lumea aceasta, frans creștini, suntem într-o vale a plângerii, plină de necazuri și frământări. Valea aceasta este plină de oameni bolnavi, necăjiți, nervoși, îndărătnici și răi tocmai pentru că nu vor să asculte de Iisus, nu vor să cunoască învățătura Lui, ca să afle o dină și ușurare. Am citit undeva că un biet cerșetor, care locuia într-o colibă săracă, toată viața a trăit în lipsă și suferință. Și după ce a murit, dărâmându-se bordeiul în care stătuse, s-a găsit la temelia bordeiului o comoară ascunsă de mult, bietul omului. O viață întreagă cerșise și suferise, în timp ce sub el se afla o comoară împărătească. Cum n-a el acest lucru? Dacă ar fi săpat numai câteva palme în pământ, ar fi găsit comoara și ar fi scăpat de suferință. Așa sunt și creștinii noștri care se zbat neputincioși în frământări și suferințe, iar nu departe de ei se află comoara cea neprețuită, Iisus Mântuitorul, Biserica Lui, Învățătura Lui, Ucenicii Lui, care îi poate scăpa de toate mizeriile trupești și sufletești. O, cum nu cunosc oamenii această comoară! Un mare rău este în lume necunoștința și neascultarea de Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Lumea nu cunoaște dulceața acestei vieți cu Dumnezeu, fiindcă n-au gustat cu adevărat din ea. Celor mai mulți le vorbești în zadar despre dulceața aceasta. Un misionar care predica Evanghelia printre păgâni, Spune într-o carte a sa că a găsit în Africa un trip de sălbatici care aveau gusturile de-andoasele. La ei amarul era socotit ca dulce și dulcere era la ei amar. În zadara a căutat să-i lămurească că și sălbatice aceia țineau la gusturile lor. Așa sunt și creștinii noștri, au un gust stricat, lumesc. Ei nu pot gusta pacea și bucuria pe care o dă învățătura lui Isus, Evanghelia Lui. Acest dulce li se pare amar. Dulcele lor sunt plăcerile și patimile lumești. Sunt cei mai mulți oameni care n-ar renunța pentru nimic în lume la gustul și dulceața băuturilor alcoolice tutunului, desfrâului, chefurilor n-au nici putere să scape din vraja lor, căci fără Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu se poate face nimic. De aceea ne zice mereu Domnul, veniți la mine și veți afla o sufletelor voastre. Sufletul nostru nu are o decât atunci când suntem în legătură strânsă cu Domnul Hristos, când trăim în păcate, Sufletul nostru suspină și se tulbură. În adâncul inimii păcătoșilor este o tulburare, o neliniște, o nemulțumire. Oricât de multe și variate ar fi desfătările și plăcerile în care nuată. Aceste desfătări lumești nu țin mult. Și la puțin timp după ce le-a sorbit, le otrăve sufletul și trupul. Se întâmplă tocmai ca și cu muștele acelea care sorb cu plăcere otrăva și sunt chiar atrase de dulceața otrăvei, dar pe urmă cad învârtindu-se până mor. Domnul ne dă odihnă, liniștea și ușurarea cea adevărată, fiindcă El ridică greutatea păcatelor noastre, sarcina cea grea. Să ne apropiem cu toată încrederea de scumpul nostru mântuitor, de Fiul lui Dumnezeu și să ascultăm așa cum ne spune Tatăl ceres. Necazurile, suferințele ne sunt trimise ca să ne apropie de Domnul, ne sunt trimise ca să gustăm din o pe care numai Domnul o poate da în vreme de necaz. Lumea nu vrea să asculte. Când vin necazurile, se duc cu ele pe la cârciume, pe la restaurante, zicând că e mai bine să bea de necaz și să mai pună și țigara în gură, să uite de supărări. Femeile pe la vrăjitoare și descântătoare, și iată că așa înșeală duhurile necurate pe mulți, ca în loc să se apropie de Domnul, cu toate grijile și necazurile lor, ca tot în cursele necuratului. De aceea, în loc de pace și liniște, se otrăvesc și mai rău distrugându-se, și sufletește și trupește. De aceea să ne apropiem și noi de Dumnezeu mai mult, și cei bolnavi, și cei sănătoși, și cei bogați, și cei săraci, să ne lipim cu încredere de învățătura Lui, așa cum se lipește un copil mic de obrazul maicii sale. Să-i spunem lui toate necazurile noastre, să vorbim cu el de toate lipsurile și neputințele noastre, să-i cerem sfatul și ajutorul lui în toate încercările noastre, să ne apropiem de Dumnezeu, căci El ne va face fericiți, căci numai El este fericit pe măsură ce vom ști să ne alipim de El, de învățătura Lui și să-L ascultăm, așa vom avea fericirea și noi, sufletească și trupească. Și să rămânem întru El, așa cum a spus Domnul dată ucenicilor săi, rămâneți într mine și eu într voi. Precum vița nu poate să aducă roadă de la sine singură, de nu va rămâne în viță, Așa nici voi de nu veți rămânea întru mine, de nu va rămânea cineva într-o mine, se scoate afară, ca vița, și se usucă și o adună pe ea și în foc o aruncă și o arde. Taina aceasta este foarte mare. Mare este taina creștinătății. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Prin moartea și jertfa Lui ne-a împăcat cu Dumnezeu. Crucea de pe dealul Golgotei a legat cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu. Cine nu recunoaște din inima acestea este un om pierdut și nu are mântuitor. Isus, Fiul lui Dumnezeu, este marele nostru izvor de putere și de viață. Prin El ne vine tot darul și toată puterea. Fără de El nu se poate face nimic. Mulți oameni știu și mai cunosc ce fapte bune ar putea să mai facă și de ce păcate să se mai ferească. Și cu toate acestea n-au nicio putere să facă nici faptele bune cum trebuie și nici de păcate să se lasă. De ce oare aceasta? Iată că acest lucru se întâmplă așa cum a spus Mântuitorul. Omul nu are legătură strânsă și permanentă cu Isus, cu butucul. Mai bine zis, mlădițele nu sunt legate de butuc. Unele sunt frânte, altele uscate, iar altele rupte definitiv. Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe ce legătură are El cu Isus Mântuitorul. Ce fel de ramură ești? Te hrănești din putucul vieții lui Isus Sau te afrânti spitele și patimile? Și numai din când în când mai sugi din seva adătătoare de viață? Sau ești o mlădiță ruptă și uscată, de unde nu se mai poate da roade bune și te așteaptă focul de veci. O mare parte din lume nu țin legătura cu Mântuitorul. Nu vorbesc cu El în rugăciuni, nici nu știu să vorbească despre Mântuitorul. Toate glumele și flecăriile lumile vorbesc, dar despre Mântuitorul nu știu câți oameni ar putea vorbi. Lumea e plină de fără de legi, plină de creștini numai de nume. Tocmai din pricina aceasta au pierdut legătura. Au pierdut puterea de viață fiindcă trăiesc fără rădăcini, fără altoire în tulpina lui Hristos. De aceea viața este plină de uscăturile și poamele sălbatice ale fără de legilor. O viață fără mântuitorul este o viață pierdută, o viață trăită și cheltuită în zadar. Anii se scurg în deșertăciuni și pe ramurile cele uscate le așteaptă focul ghenii cei sufletești. Ferice de cei ce îl cunosc pe Domnul Hristos, ferice de cei ce ascultă de glasul învățăturilor sale, ei vor muri liniștiți în brațele Lui și nu se vor înfricoșa în clipele morții, că își vor trece îndată de la moarte la viață. Iar păcătoșii vor trece de la scurta viață la moarte veșnică. Așa am văzut sfârșitul unui creștin care toată viața a stat lipit de cuvântul Lui Dumnezeu. L-am cunoscut îndeaproape, i-a venit ceasul plecării și lui, cei adunați în jurul său, toți l-auzeam zicând, aici, Doamne, aici, Doamne. Oamenii erau atenți să audă ce zice, iar el le spuse, tăceți că a venit Domnul să mă ia la el. Și atunci și-a dat sufletul atât de calm și liniștit, zicând, Da, Doamne, merg, Doamne! Ce deosebire mare la moartea unui credincios și a unui necredincios! Istoria păstrează multe pilde înfricoșate despre moartea cea cumplită a necredincioșilor. Despre un astfel de necredincios spune istoria că în clipele morții lui, Mustrat de conștiință, striga în disperare, Ah, nebunul de mine, cum mi-am mai cheltuit viața în zadar? Soarele și-a dat lumina și căldura sa, Pământul a dat pâine și iarbă, Pomii au făcut roade, florile au răspândit miros, Numai eu, nebunul, am trăit ascuns în umbră Și mi-am cheltuit viața în rele. Ah, de ce n-am fost o vită ce pași de iarbă, sau o pasăre ce zboară, căci aș fi scăpat de o a focului ce mă așteaptă Dar acum, vai mie, pentru veșnica moarte de o Și câte cazuri de acestea nu sunt, și mai vechi, și mai noi, care înspăimântă pe cei ce iau parte la ieșirea sufletului lor. De aceea Dumnezeu ne poruncește să ascultăm de Fiul Său, de Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit să schimbe fața lumii, să ne schimbăm și noi, deci, viața, frati creștinii, să le pădăm de la noi toată răutatea, ura și mânia, desprânarea, minciuna, beția, și de nevinea și toate patimile urâte. Să ne facem oameni noi plini de dragoste și bunătate, plini de milă și de pace, și fiecare din noi să nu știm mai bine cum să facem aproape lui nostru, vecinului nostru, binele. Nu să-l pârâm, nu să-l dușmănim, Creștinul adevărat trebuie să fie plin de milă, nu de răutate. Numai diavolul și oamenii lui n-au milă. Să fim gata întotdeauna punându-ne în slujba binelui aproape lui nostru. Creștinul care vrea să scape neosândit, necondamnat la temnițile iadului, să se lupte pe toate căile, să facă pace în casă. Pace între vecini și oriunde e nevoie de pace, căci acestea ne învață Mântuitorul Sfânta Biserica Lui. În muntele acesta al Tavorului, venim la Sfânta Biserică, venim la Ierusalim, venim pe muntele Tavorului, pe muntele Golgotei și aici vom auzi cuvintele învățăturii Fiului Lui Dumnezeu. Venim la Sfânta Biserică, ascultăm de glasul Tatălui Ceresc. Toată zidirea ascultă de ziditorul lor. Păsărelele cunosc vremea sosirii și plecării lor. Cunosc vremea când trebuie să cânte și când trebuie să tacă. Păsărelele cerului se înțeleg fără de grai omenesc, fără știință de carte și fără calendar se sfătuiesc, se adună și, luându-și rămas bun de la cuiburile lor, se duc departe în țările calde ca să locuiască acolo câteva luni. Și toate vietățile își cunosc vremea lor de ascultare. Numai noi, oamenii, nu vrem să ne schimbăm din starea noastră, din trăirea noastră păcătoasă. Dacă vrem să se schimbem bine traiul nostru de pretutindenea, Dumnezeu poate să facă și nu se vor mai ține în șir suferințele, bolile, necazurile, dar să ne schimbăm și noi, nu numai pentru o zi, două, sau cât ține posturile, ci totdeauna să ne schimbăm, pentru totdeauna, căci așa zice Domnul Hristos, Schimbați-vă voi și mă ascultați și mă voi schimba și eu și vă voi asculta rugăciunile voastre și voi împlini cererile voastre. Schimbați-vă nu de formă, schimbați-vă cu totul, cu trupul și cu sufletul și lăsați-vă de toate răutățile făcând numai ce e bine înaintea mea, și voi face și eu cele bune vouă, dăruindu-vă și cele pământești și cele cerești veșnice. e prea bunule mântuitor, viața noastră s-a umplut de uscăturile fără de legile. Tatăl Ceres ne-a spus astăzi prin Sfânta Evanghelie ca să venim la tine și să te ascultăm. Primește-ne iarăși, bunule Doamne, în butucul vieții tale, ca să trăim o viață nouă, să ne schimbăm și noi cu totul din răutățile păcatelor noastre. Rămâi cu noi că fără de tine nu putem face nimic. Orice clipă trăită fără de tine ne poate fi spre pierzare, căci numai așa vom putea aduce roadă. Și te vom slăvi și aici pe pământ câte zile vom mai avea și în ceruri, în veci de veci. Amin.